famankana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allahu jalla wa ala berfirman barang siapa yang berharap senang bertemu berjumpa dengan Allahu jalla subhanahu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 singkatnya adalah ikhlas di dalam beramal. Ini yang pertama bahwa amal itu akan dikatakan saleh apabila dia terbangun di atas landasan keikhlasan. Tidak mengharapkan dan tidak menginginkan selain dari ridha cintanya Allah jalal subhanahu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 Kata Rasul alaihi salatu wasalam man ahabba liqa Allahi ahabb Allahu liqa'ah wa man karihal liqa Allahi karihal Allahu liqa'ah Barang siapa yang senang untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah jalla subhanahu maka Allah menyenangi akan pertemuan dan perjumpaan itu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 Bukan itu wahai Aisyah. Walakin al-mu'min. Ida busyira. Biridu-biriduanihi. Biridu, warahmatihi. Ahabba Allah. Ahabba liko Allahi. Wa ahabba Allahu liko Ah. Bukan itu wahai Aisyah. Akan tetapi. Yang dimaksud oleh Rasul alaihissalatu wassalam yaitu.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 oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walakinnal mu'min idza busyira biridwanihi wasakhati wa rahmatihi ahabbal liqa'a allahi wa ahabballahu liqa'a seseorang mukmin dan mukminah bila diberikan kabar gembira tentang ridha Allah jalla wa ala dan tentang rahmat Allah yang sangat luas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 Sungguh amat sangat beruntung jikalau seorang muslim dan muslimah dalam pertemuan dan perjumpaan itu dia senang dan gembira. Allahu jalla wa dalam surat Yunus berfirman, "Innal ladzina la yarjunal liqa rabbih." Innal ladzina la yarjunal liqa anah waradhu bil hayatid dunya watma'annu biha.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 Aktas apa yang telah mereka lakukan dan mereka perbuat. Allah menyebutkan segenap saudara kami kaum muslim. Orang yang tidak berharap pertemuan dengan Allah. Disebabkan karena riza menerima kehidupan dunia. Tenang tenteran padanya. Terfitnah oleh dunia. Allah Jalla wa ala menyebutkan.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 wa innaka katsiran nasi billa'i rabbihim lakafirun sesungguhnya mayoritas manusia ini dengan perjumpaan dan pertemuan dengan Allahu jalla wa mereka barkallahu fikum ingkar mereka tidak mau beriman semoga Allahu jalla wa menjadikan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan sebagai saksi di dalam hidup kita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 Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus masjid dan takmir yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Jalal dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga Allah Jalal wa ala memberkahi hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.